الَّذِي خَلَقَ الْكَوْنَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذَاكَ الْعَظِيمُ فِي عُلَى مَنْ أَبْدَعَ الْكَوْنَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ تيمًا ناشك_ večerašnjeg predavanja znanje i vrijednost znanja u islamu من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت Nema većeg šehadeta koji čovjek može donijeti, i je skjedožbe osim da posvjedoči da nema drugog boga i drugog božanstva osim uzvišenog Allaha te bareke. Subhana Allahu wa bihamdihi wa Allah. Da je كلام في علماء من ابدع da traži od njega polećanje znanja. يرضنانكدا człowieku nie jest dosta الغديره ودفق من علم العصفور في الجو اي طيره ومن جل الغديره ودفق ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوى الرحمن قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Reci, Allah put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušam i da molitvo obavlionu. يدو سنيغا بوينون من ادعى الكون سوى سبحان الله الله ولا اله الا من انشا الاكوان واوجد الايمان وعلم الإنسان ليهجر الضلال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة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 وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيننا موية براتشو ازلشاني الله جلشانه يهبعيو سوما محمد عليه السلام ومحمد عليه السلام نايفت تبنيو عباب ونايفت تبنيو كنجو كوية جهو استطى دو سودنه قاية الله جلشانه انا نحن نزلنا الذكر Va inna lahu la hafizun. Mi smo uistinu objavili ovu opomenu Kur'ani Kerim i mi ćemo ga čuvati. La hafizun, mi ćemo ga uistinu čuvati. Ovdje je došao glagol u arapskom jeziku la hafizun, uvijek ćemo ga čuvati. Obnavljaće se to čuvanje do sudnjeg dana i neće se iskriviti. Prvo što je uzvišeni Allah dželle objavio u ovoj časnoj knjizi Je su bila riječi Allaha želešanhu iqora. Uči. Uči, poučavaj. Poučavaj se, čitaj i istražuj. Prva riječ u Kur'anu i prva objava ima veliko i duboko značenje. Kao da kaže umetu, prvo čime treba da se zabavite jeste učenje, jeste sticanje znanja. Kako da učimo? Na koji način da učimo i kako da stičemo znanje? Iqora bismi robbiki uči u ime gospodara svoga. Ne uči bilo šta. Nije Allah Đelešanu samo kazao uči i tako to ostavio. Ne, u ime gospodara svoga. Da to znanje bude u ime gospodara i da bude korisno. Jer je Allahov poslanik, Selam tražio od Allaha Đelešanu zaštitu točište od znanja koje ne koristi. Danas ima dosta učenjaka koji imaju nekakva znanja, ali im ta znanja neće koristiti ni na Dunjaluku, niti na Ahiretu, nego će imati od njih samo možda kaznu. Da ima čovjek korisno znanje, uči u ime gospodara svoga. Ko je taj gospodar? Kako je njegovo svojstvo? el le koji te stvorio. Uči u ime gospodara svoga, koji te je stvorio, koji ti je život dao, koji ti je razum dao i tim razumom te odlikao, a drugim stvorenjima, nad životinjama, uti u ime gospodara svoga plemenitog više od 700 kuranskih ajeta ukazuje na sticanje znanja na prosjetu na edukaciju i tako dalje bilo da su direktnog ili indirektnog karaktera kaže poslanik alejhi salatu ve selam talabul ilm faridatu ala kulli muslim sticanje znanja je obaveza faridat stroga naredba svakom muslimanu Ovaj hadis je zablježio Ibnu Mađe, Ibnu Abdul Ber drugi, a Imam Sujuti ga navodi sa preko 50 različitih puteva i njegova vjerodostojnost je utemeljena u sunnetu Allahovog poslanika, alaihi sallatu vasallam. Znači mora se sticati znanje. Ovdje se kaže, kulu muslim, svakom muslimanu. Ima jedan hadis o kome se kaže, svaki musliman i muslimanka, da su obavezni da sticu znanje, no međutim taj rivajec ili to predanje je slabo, I nije vedodostojno. Ali kada se kaže svaki musliman, to obuhvata i žene također. Znači obaveza je muslimanima da stiču šariatsko znanje. I odlika šariatskog znanja i onoga ako nauči nešto od šariatskog znanja je velika. I to će biti tema našeg večerašnjeg predavanja. Znanje i vrijednosti znanja u islamu. Veliki islamski učenjak, šehhul islam ibnul Qayyim, je pobrojao vrijednosti znanja i svrstao ih u oko 130 skupina. Vrijednosti znanja u islamu svrstao je u 130 skupina dokazujući svaku od njih širjatskim argumentima. Znači, nemoguće je da govorimo u tom smislu kako je govorio šehol islam ibnul Kajim, no međutim spomenut nešto od tih fadileta i odlika koje pripadaju učenima. Kaže Allah Želešanu šehidu Allahu ennehu la ilaha inna hu, wal malaike tu, wa ulul ilm, qaiman bil qispa, la ilaha inna hu, el azizul hakim, kaže svjedoči Allah želešanuhu da nema Boga osim njega, uzvišen istvoritel subhanahu wa ta'ala svjedoči svome vahdanijetu i svojo jednoći, da nema drugog gospodara mimo njega, I to svjedoće njegovi meleki Wa ulul ilm i učeni Allah Đelešanu svjedoći da nema drugog gospodara osim njega I njegovi meleki i učeni Nema drugog boga osim Allaha Đelešanu Koji je silan i mudar Ovaj ajed može se pogledati Sa različitih aspekata I mogu se iz njega izrući brojne pouke I dokazi o odlici znanja i učenih Prvo je to što uzvišeni Allaha Đelešanu Je ovdje spomenuo Ulul ilm učene A nije spomenuo druge ljude. Nije spomenuo ni pobožnjake, ni one koji daju svoj metak na Allahovom putu i tako također. Ne, nego je spomenuo samo učene i učeni. Allah je želešanu i njegovi meleki i učeni. Znači prvi dokaz koji se izvači iz ovoga ajeta i prva povuka jeste to što je Allah je želešanu spomenuo učene, a nije spomenuo druge ljude i drugi jeli svijet. Druga stvar jeste to što je Allah Đelešanuhu ovdje uporedio svjedočenje svoje subhanahu wa ta'ala sa svjedočenjem meleka i ljudi učenih. Pa je svjedočenje i šehadet učenih upoređeno sa Allahom Đelešanuhu šehadetom koji sam za sebe subhanahu wa ta'ala svjedoči da nema drugog božanstva mimo njega. Treća stvar jeste to što je Allah ovim pohvalio učene ljude, jer Allah želšanu neće uzmati za sidoka osim pravednog i iskrenog, a uzeo je meleke od svojih robova i uzeo je učene. Kaže Allah uposlanik, alaihissalatu wassalam, u hadisu koga bilježi, el imam, el khatib, el bagdadi u svojoj povijesti, jahminu haze l'ilme min kuli khalifin udulu, jenfune anhu tahrifa al-galin, antihala al-mubtirin, o ta'wil al-jahilin kaže nose ovo znanje i ovaj din i ovu vjeru iz svake generacije iz svakog pokoljenja jedna pravedna skupina koji spriječavaju i štite ovo znanje od oni koji hoće da ga pogrešno protumače i da svoje nekakve proacije velične materijale ovodunja lučke zadovolje takvim tumačenjima i izvitoperenim je li predstavama islama Četvrta stvar koja se nalazi u ovome ajetu jeste to što je Allah Đelešanuhu uzeo učene da mu svjedoče za najveću stvar, a to je svjedočba šehadeta, da nema drugog gospodara osim Allaha Đelešanuhu. Nema većeg šehadeta koji čovjek može donijeti i veće svjedočbe osim da posvjedoči da nema drugog Boga i drugog božanstva osim uzvišenog Allaha Tebara Kevoteana. To je najveće što čovjek može kazati. Riječi koje će na sudnjem vagu 10 kojih će na sudnjem danu imati na vagi takvu težinu da se ništa ne može usporediti sa tim riječima. I tu je uzvišeni Allah dželle na takav način pohvalio učene. Kaže Allah dželle u drugom ayetu: "ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقدا اليك وحي و قل رب زدني علما". I kaže namoj žuriti o ho postaniče. Ti sa učenjem Kur'ana prijeno što se no što ti se završi njegova objava. Nemoj žuriti i reci Gospodaru moji povećaj mi moje znanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi žurio učeći Kur'an bojeći se da ga ne zaboravi. Pa Allah dželal šanu da smirio da nema potrebe da to čini. Sa nuqre u kafalatan sa Allah dželal šanu u tebe poučiti ti nećeš zaboraviti ilna mašallah. Osim ono što Allah dželal hoće da zaboraviš. Nećeš ti zaboraviti op opomenu i objavu. To se ne može tebi desiti. Poučit ćete Allah i objava će biti upotpunjena. U oku robi zidni ilma i reci, gospodaru moj, povećaj mi moje znanje. Allah Đelešanu nije nigdje poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, zadužio da traži povećanje mimo onoga što mu je Allah Đelešanu dao osim mu znanju. Povećaj mi znanje. Nije tražio ni dunjalu, ni ništa, nego da mu poveća njegovo znanje. Iako mu je Allah Đelešanu dao znanja što nije dao nikada nikome od svojih stvorenja. Ovdje znači Allah Želešanu naređuje svome poslaniku Alehi sallatu wassalam da traži od njega povećanje znanja, jer znanja nikada čovjeku nije dosta. I čovjek koji kaže za sebe dovoljno sam naučio i ne trebam nikada učiti više, taj je najveći džahil i taj u ništa ne zna. Ili ona je smatra da je dostigao stepen da nema potrebe za knjigom. Jedan brat kaže naš musliman ima deset godina kako sam završio medresu. Nikada knjige nisam uzeo u svoje ruke. Niti imam potrebe da uzimam. Ne osjećam potrebu nikakvu. Takav je donio presudu o sebi. On je kazao ko je. Nema potrebe da drugi govore ko je i šta je. Sudi sam sebi. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je od Allaha Đeršanu tražio da mu poveća njegov oznanje. Korisno zanje da mu da i Allaha Đeršanu mu je dao oznanje sve dok nije sreo svoga gospodara. Dok se nije vratio Allaha Đeršanu i moje znanje i moje objavu. I to je znanje prenosio u zadnjim momentima svoga života, najširom krilu prije no što će se vratiti svome gospodaru Allahu Đelešanuhu poslanik sallallahu aleyhi wa sallam proklinje židove i kršćane koji su uzeli kabure svojih poslanika mesčidima koji su gradili bogomolje na kaburovima do zadnjeg dana poučava muslimane akidi i fiku i drugim propisima primo je znanje i poučavao je druge tom znanju i kaže Allah Đelešanuhu jer fa illahu ladine amenu minkum eddin neuututuajnme daređat. I kaže Allahđrlešauhu će uzdignuti od vas, one koji vjeruju i koji ima je dato zdaje. Olnahu biima ta amenu nechabir. Allah đelešanu je dobro avješten o onome što činite. Uzdičić Allah žerlešanu odna sone koji vjeruju iman. i to je osnova i čovjek počini od iimana, od šehade ta danema drugog, gospodara mimo Allaha Đelešanuhu i on je jedini taj koji zaslužuje da mu se ibadet čini i da je poslanik alaihi ve selam, njegov rob i njegov posljedni poslanik. Nakon imana u Allaha Đelešanuhu prvo što spominje Allah Đelešanuhu ovde jeste znanje. Da će uzdignuti učene. Da će njima dati stepene i dređe. Nije rekao pobožnjacima niti onima koji se bore na Allahovom putu, nego je rekao učene. To je u ovome ajetu jew Allah jall shanu da poru ali el ucenie izanje i zato kaže Allah jall shanu poslanik alejhi salatu ve selam u hadisu koga bide je imam muslim u svom sahihu ibn majah u svom sunenu inallaha yerfa bi hada alkitabi qauman wa yadu alakhirin wa yadu I daje im stepene i daje im deređe. I kaže Allah Čelešanuhu Inama jahšallahe min ibadihilu nema. Kaže, uistinu se Allah Čelešanuhu boje od njegovih robova učeni. Učeni se boje Allah Čelešanuhu zato što učen čovjek koga je Allah Čelešanuhu obskrbio šariatskim znanjem zna ko je Allah Čelešanuhu. Ispoznao je svoga gospodara. I on je najpreći da ga se, jeli, da ga se boji. Jer ako se učeni neće bojati Allaha Đalešanu, ko će se bojati? Onaj ko nije svjestan i ko nije u Allahu Đalešanu kaznu ili u njegovu milost. Kako će ga se bojati ili kako će se nadati nešto od Allaha Đalešanu? Kažemo skoro jednom bratu da te Allah oprosti i da ti da svako dobro i svaki hajr. Kaže, ne treba mene Allah opraštiti. Ako hoće, kaže, neka mi oprosti ako neće, ne mora mi oprostiti. Kažemo, Allahov robe nemoj kazivati tako i nemoj tako govoriti. Kaži Allahu gospodar moj oprosti mi i nemoj me kazniti za moje grijehe nego mi oprosti i nemoj me obračunavati za ono što sam činio. Ne kaže neka mene Allah Želešanu obračuna za ono što sam činio i neka me nagradi ili kazni onako kako treba da se kažnjava. Neće Allahu milosti Allahu rahmet. Takav ne zna Allaha Želešanu, nije, on ne zna da on nije ubjeđen da je Allah Želešanu, ovaj, da ima rahmet i da će oprostiti svojim robojima neke prestupe a s druge strane nije neubjeđen ni u kaznu jer da je ubjeđen u tu kaznu ne bi tako govorio nek bi se utjecao Allahu Đalešanu te kazne rečeno je jedne prilike imamu Šabiju jednom poznatom tabijinu ja alim o učenjaku pa je rekao innamen alim men jahšallah kaže rečeno mu je o učenjaku pa mu je imam Šabiju odgovorio kaže učenje onaj ko se boji Allaha Đalešanu prenosi se također od rabije Ibnu Enesa Kako nam to spomnje Imam Kurtobi da je rekao: "Man man yahsha Allahu falaisa bi'alim." Kaže: "Ko se ne boji Allaha džellešanu, qatai pa nije učan." I od Muđahida se prenosi da je rekao: "Inna man 'alimun khashiya Allahu 'azza vec." Kaže: "Alim je onaj koji se boji Allaha džellešanu." Čovjek koji ima znanje, a ne boji se Allaha to mu neće koristiti puno. Jer takav će biti spreman da odvede ljude u dalale i pričaće ono što jeste i ono što nije. Ima znanje Ali neće govoriti po tome znanju, jer se ne boji Allaha Želešanu. Nije ubjeđen da će odgovarati za to svoje znanje. I to su primjeri onih danas nevjernika koji naučuje Kur'an na pamet, a takih je danas puno. Nauči Kur'an na pameti hadisa i propisa i onda ide da se bori protiv Islama. Takav ima znanje ševjetsko, ima, naučio je. No međutim, naučio je da bi se borio protiv Islama. Nije imao bogobojaznost nije u stvari vjerovolio Allaha Želešanu. A druga skupina ljudi jesu, koji je bogobojazan, nema znanja. Takav će izdavati fetve po svojim proatjevima i svojim mišljenjima. Islamsko znanje nije bogobojaznost. Učen nije samo učen onaj koji provodi noć Allahu dželšanu na kijamu. Učen je onaj koji ima znanje širijatsko i onaj ko se boji Allahu dželšanu. Samo sa te dvije komponente može se smatrati jeli, učenim. Kaže Ibnu Mesud, lejse l'ilmu ankesratil hadis walakinne l'ilme ankesratil hašije. Kaže nije znanje. Kaže da čovjek poznaje puno dokaza šariatskih iz Kur'ana, i surneta mišljenja, islamskih učenjaka i slično. Već je, kaže, znanje, kaže, bogobojaznost. Hoće kazati nije šariatsko znanje samo prvata stvar, ti dokazi. Već je šariatsko znanje da znaš te dokaze i da znaš da se bojiš svoga gospodara Allaha Đelešanu. Znači, pravo znanje jeste... Poznavati šarijatske dokaze i argumente, znati vagati između njih i bojati se Allaha Đelšanu. Znači kad ti dokazi ispoznaje ti dokaza, budu ukrunisani sa bogobojaznošću, e onda je čovjek učen i e onda se smatra jeli li da je poznavac Allahove Đelšanu vjere. Kazao je Mesru, jedan je poznati tabin, dovoljno je čovjeku kaže od znanja da se boji Allaha. To jest jedan dio znanja jeste da se boji Allaha. A kaže dovoljno je čovjeku od neznanja i džehla da bude zadivljen sam sobom. Da se čudi sam sebi. Da stane pred ogledalo i sam u sebe gledaj i čudi se kako sam učen, kako sam dobar, kako sam ovakao, kako sam onakao. Kada čovjek dođe na taj stepen, na dakaj mu istinu treba plakati i treba ga požaliti i treba moliti Allaha dželešanu da ga oslobodi tih vesvesa i tog šara kojim ga je Allah dželešanu iskušao. I zato Imam Ahmed kada je jedne je ušao sa Ibnu Ma'inom u jedan meskid pa mu je rekao Ibnu Ma'in kaže ako smatraš da si boli od bilo koga u ovome meskidu a to je obični svijet, sjedio tu a tako mi Allaha ima Ahmed je boli od takvih generacija i hajr koji je učinio Imam Ahmedi dobro za islam nisu možda takvi učinili pokoljenja i boli je siguro od nje no međutim kaže mu Imam Ibnu Ma'in Iz poniznosti prema tome svijetu kaže, ako se smatraš da si bolji, kaže od njih, kaže ti si, kaže u velikoj zabludi i kaže bojati se za tebe. Znači čovjek koji da bude uvijek ponizan, a ne da sam sebe izdiže i da sam sebe ubjedi da je neko i da je jeli nešto. Zato je rečeno davno u jednoj arapskoj izreci, men kjane billahi a'raf, kjane lillahi ahuaf. Kaže, ko bude više poznavao svoga gospodara i više znanja ima o svome gospodaru, biće će bogobojazni. Jer kako da se čovjek boji Alaha Đelšanu ako nije poznao svoga stvoritelja? Kako da poznaje ili kako da ima znanje o nekoj stvari, a nikada je nije vidio i nikada nije ništa o njoj doznao? Znači, čovjek koji stekne nešto o širijatskog znanja, ispozna svoga gospodara, shodno stepenu toga znanja i to ispoznaji, biće i njegova bogobojaznost. I zato se prenosi od imama Šafije, kako bileži ahlutaradžim, ja oni koji su govorili o prenosiocima hadisa i tako dalje, da jedne prilike imam Šafija bio kod svoga učitelja Vokije, Vokija ibn Đarrah. Iako postoji razilaženje, neki kažu da ga nije nikada ne vidio, no međutim spominjemo ovaj stih zato što se on često spominje u arapskoj poeziji. Pa kaže da je došao imam Šafija Vokije i kazao, Vokija ibn Đarrah je veliki ova jedan hadijski stručnjak i učenjak je pobožnjak pa mu je rekao kaže kaže imam Šafija govori šta mu je kazao kaže shekeutu ila aloki in sue hifzi ila tark almaasi wa akhbarni bi anna nurun wa nuru allahi la yahda lilasi kaže došao sam kaže i požalio sam se vokii kaže da slabo pamtim da imam slabo pamćenje ne mogu zapamtiti odma naštagao upozorio Njegov profesor i njegov učtin kaže ostavi se griješenja. Kaže jer je znanje Allahov nur i Allahovo svjetlo. Allah ne da svoje svjetlo čovjeku koji griješi. I zato je Selef govorio kada bi mu bila nepokorna žena ili jahalica odma bi prekontroliso sam sebe. Šta je sa njim? Ova nepokornost nije izišla tek tako. Žena, brate, kad ti je nepokorna zapitaj se prvo ti za sebe samoga. Šta sam ja to Allahu Đelešanu zgrješio? Gdje sam ja to kikso, pa da me Allah žalu iskušao sotim? Tako je se lep se vraćao. Prije ono što se obraćao ili ženi ili jahalici, zbog te nepokornosti, obratio bi se Allah i popravio svoj odnos sa svojim stvoriteljem Azde Uđen. Također od dokaza koji ukazuju na odliku učenih jeste jajet u kome Allah žalšanu kaže jes elu nekema dao hilja pitaju te šta im je dozvoljeno da jedu od hrane كل اهل لكم الطيبات الاتي дозволявают вам се лепа وما علمتم من الجوارح مكلبين اي каже ono što vam ulove vaši psi koje علمكم الله poučili za lov to allimunahunna mimma allamakum allah poučava ti ono me czemu je vas allah je lešanou poučio fakul mimma imsakna aleikum Onome čemu vas je Allah Đelešanu povučio i kada vam ulove tu žrtvu, kada vam je donesu nakon lova, kada je vi pogodite, kaže spomenite Allahu o ime i jedite to i bojte se Allaha, u istinu Allah Đelešanu brzo račune svodi. Ovdje Allah Đelešanu pravi razliku između poučenih i nepoučenih pasa. Pa pas koji je poučen za lov, kada donese žrtvu, on je može donijeti na način da ne opesini tu žrtvu. Da je uzme za krilo ili za rep za slično i da je donese i da je tako može preklati da je može jesti. No međutim nepoučenog pas će to neće učiniti. Ako je nađe živu, on će njen zavrat pa će je udaviti. Pa Allah Aladžanšano napravio vidu razliku između poučenih i nepoučenih pasa. Kažu islamski učitelji fesiri, kad je Aladžanšano napravio razliku između pasa poučenih i nepoučenih, kakva je razlika kaže između učenih i neučenih ljudi. Onda je tu pričej da se napravi jedan granca, jedan paravan. Aet, kroz koji Allah želšanu hoće da ukaže indirektno na vrijednost znanja i na vrijednost jeli, učenja i poučavanja. I kaže također Allahov poslanik, alaihi salatu veselam, u hadisu koga bireže Buharija i Muslim, men yuri din bihi hajra kome Allah želšanu hoće dobro i ufeqihu fi din, kaže poučit će ga propisima njegove vjere. Kad Allah želšanu hoće dobro robu, pouči, pouči ga nečemu od njegove vjere. Iz ovoga hadisa se može razumjeti onim putem mefhumul muhalefe, a to je izvođenje suprotnog zaključka, kao na primjer kada bismo mi kazali, ko večeras klanja jaciju namazu džematu, ima takvu i takvu nagradu. Iz toga se razumije, iz tih riječi, da ona onaj ko ne klanja jaciju džematu večeras, nema te nagrade. Jer ako bi tu nagradu imali svi, oni koji klanjaju i koji ne klanjaju, kakva bi korist bila da kažemo oni koji klanjaju džematu? Onda bismo kazali imaju svi nagradu. E tako ovdje poslanik s.a.v. kaže Kome hoće Allah dobro i hajr, pouči ga vjeri. Iz hadisa se razumije, kome Allah neće dobro, neće ga poučiti njegove vjeri. I u istinu čovjek koji bude ovaj a, zabranjen ovoga fadla i ove dobrote, da bude poučen u svojoj vjeri, njemu je zabranjeno veliko dobro. A to čovjek može sam ko sebe uzročiti, može sam biti uzrokom da mu Allah još zabrani jeli, učenje znanja i da stiče znanje. Jer čovjek možda ponekad ima priliku da uči, ima slobodno vrijeme Poslanik alejhisun sallam kaže u hadisu koga bi neže imam Buharija kaže dvije su stvari kaže ljudi su u pogledu te stvari nemarni nemare zanimali ti vode brigu kaže to je kaže slobodno vrijeme i zdravlje ima čovjek slobodno vrijeme ne zna ga iskoristiti i dođemo vrijeme kad bude zauzet 24 sata ne može naći ovaj kratak vremenski period za svoju poruci. ni za što uvijek je zauzet i druga stvar zdravlje bolest kad se čovjek razboli bio je zdav nije ti je kad se razboli kaže da sam sad zdav vrijeme prošlo E zato čovjek kad ima priliku da uči i neće da uči i može ga Allah Željšanu kazniti i da mu zabrani taj hajrit i tu dobrotu i da zapečati njegovo srce i da takav više nikad ništa ne uči od inej od vjere. I to je pravo zlo. Zato čovjek koji ima priliku neka se ne igra jer Allah Željšanu da svome robu priliku i da mu mogućnost. Kao što mu je dao na Dunjaluku mogućnost da radi da bi na sudnjem danu bio pitan za to. I neće moći na suđenjem danu neće Gospodar moj vratiti mi da činim nešto. Govorići al neće biti vraćeni. Tako i čovjek. Imaš priliku da učiš i da stičeš znanje. Bilo da slušaš predavanja, kasete, da čitaš knjige, na bilo koji način da možeš naučiti, spoznaje i naučiti što možeš. Jer može doći dan da te Allah dž.šanu kazni i da ti zabrani jer ste igro sa Allahom dž.šanu blagodat njegovim njemetom. kad ti on podario da možeš učiti. Nisi ti ho iskoristiti, se da te Allah Žešanu, jeli, da te Allah dž.šanu zbog tog propusta. Imam Ahmed braćo je govorio, kaže, ljudi su, kaže, potrebni znanja, nego kaže što su potrebni hrane i pića. Jer kaže, čovjek treba da jede jedan put ili dva puta dnevno, tako isto i da pije, ali kaže, znanja treba koliko treba udisaja. disaja. Jer svaki posao da učiniš, trebaš imati znanje za taj posao. Trebaš ga znati staviti na vagu, kitaba i suneta da bi ga mogo uraditi. O sve u čemu razmišljaš, mora biti građeno na temeljima. A ti temelje su upravo znanje. Pa ima Ahmed ovdje kazao da je čovjek preći znanju nego što je potreban hrani i piću. I kaže Allahov poslanik, alaihi ve Selam u hadisu, koji je mutfakun alaihi, la hasere ila fisnetejni, kaže nema zavisti osim u dvije stvari. Ovdje kad se govori zavist, misli se na onu gribtu, Na, onu, na onaj pohvaljeni vid zavisti. Da čovjek, na primjer, vidi svoga brata da da mu je Allah, Želešanu, podario neki njemen i neku blagodat, kao na primjer da lijepo uči Kur'an. Pa on želi da isto tako lijepo uči Kur'an ili bolje, no međutim ne želi svome bratu prolazak i nestanak te blagodati. Znači, želio bi samo i on ono što ima njegov brat. E kada je poslanic nema te vrste zavisti, osim kaže od dvije stvari. Prva stvar, Kaže čovjek kome je Allah Đelešanu dao i metak pa on ta imetak troši na lahom putu. Allah mu dao imetka i para i sve što ima od imetka troši ga na lahom putu. I drugi čovjek kaže koga je Allah Đelešanu obskrbio hikmetom i mudrošću i on kaže radi po troj mudrošći, sudi po njoj i poučava druge ljude toj mudrosti. A mudrost, mudrost je znanje. Jer ne može čovjek biti nikako mudar ako nema znanje. Odakle da dođe ta mudrost? Ona dolazi iz znanje. I čovjek znači koji ima znanje, sudi po tome znanju među ljudima i poučava ih, ono me, čemu ga je poučio njegov gospodar Adođer. Zdravo ونرتقي ونسمو ونهترى الرذيلا نعالق السماء بأخلاق جميلة نعالق السماء بأخلاق جميلة نعالق السماء بأخلاق جميلة ويأتنا حديثه وقال إذا بدأ جاء إمام أحمد بن حبان أجاء الله بسانيك عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة Kaže, ko se kaže uput jednim putem tražeći znanje i nauku? Kaže, Allah će ga Đalešanu uputiti jednim od džennetskih puteva. U drugom predanju, olakšat će ulazak u džennet. Vidimo, znači da je krenuti putem sticanja šarijatskog znanja jedan kratak put do dženneta. Kao dobročinstvo roditeljima. Ljudi, Allah Đelešanu je nama dao u određenim situacijama kratak put do dženneta. No međutim ljudi to izbjegnu i onda kruže i traže nekakve, ovaj duge puteve i onda se izgube u tome. Allah Želšanu kaže u propasti onaj čovjek koji ih dočeka jednog od dva svoja roditelja ili oba dva kod sebe i kaže oni ne budu uzrokom da on u dženet zbog, dobročinst... Dobro... zbog njegovog dobročinstva prema njima. Čovjek ima majku ili ima oca. I nije mu dobročinitelj. No međutim pokušava na nekoj drugoj strane kako dobročinjstvo učiniti. Pa ti si propustao najveće dobročinjstvo koje moglo biti. Nisi dobročinitelj prema svoje majci. Okrećeš leđa od svoje majke i od svoga oca. Možda ne pričaš sa njima. Možda ih udaraš. Možda im ružne riječi govoriš. A hoćeš nekako dobročinjstvo. Takav nije dobročinitelj. Niti Allahu u Đelešanu, niti ovoj vjernici svojim roditeljima. E ovdje isto tako. Da čovjek koji stiže šerijatsko znanje može doći do dženeta jednim kratkim putem. I kaže on da da me hadisu Poslanik alejhi salatu vesselam wa innal malaikate latad'u ajnihataha litalibil ilmi Kaže i u istinu kaže meleki spuštaju svoja krila krila rahmeta tome kaže ko ističe šerijatsko znanje kaže iz zadovoljstva prema onome što on čini. Koina alime la istagfiru lahu man fi s-samawati wa man fi l I kaže u istinu, kaže učenom čovjeku kaže istigfar i oprost čini i oprosta od Allaha dželešanu traži sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Subhanallah od svi stvorenja koja imaju svi traže oprosta kod Allaha dželešanu za učenog čovjeka. Zamislite samo da Džibril jednom od nas zatraži traži kod Allaha dželešanu da mu oprosti. A meleka je primljena Meleki su nepogrešili. Oni su bez grešne Allahova stvorenja. I od njih se dova prima. Svi meleki i sva druga stvorenja što imaju, Allah u džaršanu oprosta traže za onoga koji uči. Ne samo to, već kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallam u ome hadisu u al-hitanu fi džau filma. I kaže riba u morskim dubinama. Gdje čovjek se i ne nada ne samo na kopnu, već i u moru. Riba u morskim dubinama traži jeli, oprosta. O inne fadlel alim Ale al, -al kaže i usturoje kaže odlika učenog čovjeka nad pobožnjakom ke fadl al-qamari laylat ala sa'il al kaže kao što je odlika mjeseca laylat to je kad je mjesec pun inna ma ilm faman akhadahu kaže već su naslijedili znanje a kaže ko uzme za to znanje uzeo je za veliko dobro i za veliki khair Došao je jedne prilike poslaniku a.s., Safvan ibn As-sal, i rekao je poslaniku da je došao da traži znanje, kao onaj koji hoće da stiče znanje. Pa mu je poslanik s.a.s. rekao, Merhaben bi talibil ilm, dobrodošao, Merhaben bi talibil ilm, dobrodošao ti koji hoćeš da se poučiš i koji hoćeš da stičeš šariatsko znanje. I u drugom hadisu također koga bilježi imam darini u svome sunanu sa vjerodostanim lancem prenosinaca navodi se da je poslanik sallallahu alaihi sallam drugim ashabima govorio Merhaben bitalibil aym Dobrodošao ti koji hoćeš da se poučiš. Ovdje samo da spomenemo usput da je ovaj pozdrav merhaba, Merhaben i o tome smo smatra već nešto govorili da je to braćo islamski šarijatski pozdrav. Ono što mi kažemo Merhaba je islamski, šarijatski pozdrav i poslanik sallallahu alaihi wa sallam se tako pozdravljio. I to je za biležen u najvjerodostojnim hadijskim zbirkama poput Buharije i muslima. Pa je došla jedne prilike u Muhani kako bileže Buharije i muslim kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam dok se kupao. Pa je pokucala na vrata i on je upitao koje kaže u Muhani. Jedna žena koja se zvala Umuhani. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam merhaben bi umihani. Dobro, došla u Muhani. Arabski izraz i arapski glagol Raheber i Rahibu, što znači izraziti dobro, dobro, dobrodošlicu. Pozdavio je poslanik M.S. sa Merhaba, dobrodošla. I treba se znači reći Merhaba i da reći Merhaben. I jedno i drugo je ispravno. Ali nije ispravno kazati Merhaba, da se neka jeli, slova iz te riječi izbace. U drugom se hadisu navodi koga bideži imam Buharija u Edebul Mufredu sa vjelodostvenim lancem prilostaca da je rekao svojeg čerki Fatimi Merhaban Bibnati Fatime. Kaže dobro došla kćerko moja Fatimo. Znači merhaba je islamski šerijetski pozdrav i nema smetnje da se čovjek poselami nakon što nazove selam da se poselami i da izrazi da izrazi jeli nekome dobrodošlicu. Draga moja braćo, put ovaj ko, kome je Allah željanu a dao ili onome ko se uputi onome putem ovim putem dao je veliko dobro je put Trnoviti težak. Nije to jednostavan put. Neka čovjek smatra da je sticac iz znanje, da je to jednostavno. I da u tome nema nikakvih tegloba. No međutim, to baš ne izgleda tako. Treba dosta puta čovjek da provede noć učeći, da vidi svoj izgubi, da pobijeli učeći itd. Jer učiti šarijatsko znanje i sticati znanje nije jednostavno. Jer kada bi to bilo tek tako jednostavno, onda ne bi nagrade bilo za tako djelo ne bi bile nagrade onakve kakve su jeli, spomenute u hadisma poslanika sallallahu alaihi vselem. I bezmojnje hadisa koji govore da je sticanje širijetskog znanja bolje od džihada na Allahom putu. No međutim, svi hadisi koji se navode u ome smislu nisu verodostajni. Ima znači hadisa koji govore da je širijetsko znanje i sticanje širijetskog znanja bolje od džihada, ali su svi hadisi slabi jeli, na tu temu. No međutim, ima hadisa koji govore da je sticanje šerijetskog znanja bolje od samog ibadeta. Pa kaže Allahov poslanik alejhiselatu ve selam: "Fadlu ilmi ala fadli ibadeti ke fadli ala ibadakum." Kaže: "Odlika šerijetskog znanja nad ibadetom jeste kaže kao odlika mene na nad na, nad slabijim od vas." Uzmite najslabijeg sahaba koji je bio ili od čovjeka iz ummeta, ovisno na što se odnosi da ga usporedimo sa poslanikom sallallahu alaihi Selam, Nema se umija da taj čovjek nije dostigo ni približno taj stepen. E tako je isto odlika učenja i sticanja širijanskog znanja nad, jeli, ibadetom. A u drugom hadisu kaže Allahov poslanik, alaihi sallatu Selam, kaže, sticanje širijanskog znanja draže mi od ibadeta. I ovaj hadis je zabiljeno što imam tirmizi sa vjerodostvanim lancem prednostavaca. A kod Ebu Nu'aima u Hilijeti Laurija, Navodi se da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, kaže, a odlika učenog čovjeka jeste, kaže, u odnosu na pobožnjaka, kao odlika mjeseca, one noći bedra, kad je pun, u odnosu na ostale, ostale zvijezde, ostala sazvježdja. I ovaj hadis, znači dio hadisa prethodno koga smo spomnjali. I zato imam neovi, kaže, da je odlika ibadeta niža od učenja i osticanja širijetskog znanja. I o tome je govorio u svome zlatom dijelu, El Međmu'a, I pojašnjavaju neke propise vezane jeli, za ovo fiksko pravno pitanje. I zato se prenosi mama Ahmeda, kad je sreo Ebu Zura a Erazija, kaže da rakon doga nije više klanju sunnete, nikako. Dok bi završio namaz, odmah bi se okrenuli i bi prisjećali se hadisa i prepričavali šta koji ima od znanja. Tačno, čovjek koji je obavezno da klanja namaze, obavezne fardove. I nije dozvojen čovjeku da ostavi u potpunosti sunete. Jer je put, ostavljen je suneta je put da čovjek ostavi važive. No, međutim, Imam Ahmed čime se zabavio? Zabavio se je sticanjem širijatskog znanja koje je koristilo umetu. Da je Imam Ahmed provodio noći u Ibadetu i dane u postu i nije ništa pisao i radio, ne bismo danas imali musnada od Imam Ahmeda koji ima oko 28.000 hadisa. Ne bismo imali danas fikska djela i knjige u bezbroj tomova koje govore o mišljenjima Imam Ahmeda. Ne bi smo imali učenjaka koji je stao kad se islam htio ovaj, jeli, uništiti. Kad je bio, bio fitnet o stvaranju Kur'ana. Kažu islamski učenjaci da je islam sačuvan dva puta. U vrijeme Ebu Bekra kad ga je čuvao od onih koji su bili otpadnici od vjere. Pa nisu htjeli davati, jeli, odmetli se nisu htjeli davati zekijad. I drugi puta ga je sačuvao u vrijeme Ahmeda ibn Hanbala kada je bio fitnet oko stvaranja Kur'ana. Kada nije htio imam Ahmed popustiti i nije htio uzeti za Allahu Đaršanu olakšicu, jer bi znao da bi to moglo izazvati veliki nered i veliki fesad. E da Imam Ahmed bio pobožnjak, ne bismo imali danas imama Ahmeda. Šta je bilo pobožnjaka, čija imena ne znamo, ali imena islamske učenjaka se spominju. I do sudnjeg dana ćemo govoriti, ali li tako, šehhul islam ibnu ta ime Znači Imam Ahmed, kažemo, kada ostavio ove dobrovodne namaze, nije ostavio što je želio da ih ostavi, nego je dao prednost prečen nad onim što je jeli, manje važno od toga. Također, braćo, ovdje je bitno spomenuti razliku između znanja i metka. Jer čovjek često puta ostavi da, da se pouči nečemu od vjere zbog imetka i zbog dunjaluka. No, međutim, da pogledamo kako su to islamski učenjaci uporedili znanje sa imetkom. Ibnul Qaim spominje 40 razlika između znanja imetka. Mi ćemo navesti neke od njih. Prva od tih razlika jeste, kaže, znanje je, kaže, nasledstvo Allahovih poslanika. A kaže, imetak je nasledstvo bogatih i uglednih i tako dalje. Pa je nasledstvo koje ostaje poslanici bolje od nasledstva koje ostavaju bogati. Druga odlika ili, ili druga razlika jeste, kaže, znanje čuva čovjeka. Znanje je to koje čuva čovjeka da ne upadne u grešku. A kad je čovjek koji ima i metak, on mora čuva svoj metak. I uvijek strahuje za svoj metak. Nije i metak taj koji čuva čovjeka. Dok s druge stranje, znanje čuva čovjeka. Treća stvar jeste, kaže ulaganjem i metka, ono se uvijek troši. Kada bi čovjek imao i metak, ne bi ga obrto, ne bi radio sa njim. I non stop zekat, to bi se sve istrošilo. No međutim, čovjek koji ima znanje i non ga ulaže, to se znanje znan I kaže, prenosnice od da su govorili, da je na znanje prenošenje tog znanja druge. I što god čovjek više govori i više priča i više hoće dati zekijata od tog svoga znanja, Allah zašanom daje bereket u njemu samom da i on više nauči i da ima jeli, uvijek više. Četvrta razlika jeste to što čovjek kada umre, koji je imao imetak, on se rastaje s njim imetkom, ostavlja ga drugima. Ostavlja ga onima koji će ga trošiti, možda u hajru ili u šeru, nije bitno. Dok čovjek ima znanje nosi ga sa sobom u kaburu i dolazi na sudnji dan preda Laha šanu, a on učen. Neće čovjek koji je bio bogat na sudnji dan doći pa imati nekakvu odliku što je bio bogat. To neće imati. Ali će imati odliku ako je bio učen i ako je radio ili po tome znanju. Peta razlika jeste to što znanje sudi i imetku, a imetak ne sudi znanju. Jer čovjek sa znanjem može doći do imetka, ali sa imetkom ne može doći do znanja. Može li neko plać, platiti pa da bude učen? Ne može. No, međutim, čovjek koji ima znanje, može doći jednim ili drugim putem do toga imetka. Šesta razlika jeste to što kaže Ibn Kajim dalje, da imetak može do njega doći svi ljudi. No, međutim, kaže korisno znanje ne može doći do njega osim pravi vjernik i muqmin. Do korisnog znanja. Da mu koristi na dunjaluku i na ahiretu. Mola znači biti muqmin, iskreno Allah u Đelešanu, da mu Allah da, da, ili da mu da to korisno znanje. I sedma razlika jeste to što je kaže... Ljubav prema znanju i prema pokornosti Allahu dželle je svaki ajri svako dobro. A ljubav prema imetku i prema dunjanuku vodi čovjeka jednim ili drugim putom, putem, putem je u zlo. Kaže Allahu pastanikalejihis salatu vesselam također u hadisu koga bileže ima muslim i trojica odebi horeire da Allahu pastanikalejihis salatu vesselam kazao: "Stinu ademovom kaže kada umre prekidaju se njegova dobra djela osim u tri slučaja: sadakatun džarijetun, ta trajna sedaka koja se ostavlja, e u ilmun jentefiubihi, ili korisno znanje koje ostavi za sebe, e u waledun salihun jed'u leh, ili ostavi, jeli svoje dijete, pametno za sebe dijete, koje se drži Allahove držanom vjere i njegovih propisa, i kojemu dovučini. Navodi se također u hadisu kod imamo Tabaranije sa dobrim lancem prenosnaca, kaže, četvorici nakon njihovog života se pišu dobra dijela, i spomenuje je od njih kaže men mate murabir panu onaj koji, kaže, pogine ili umre na lahom putu, a on u ribatu. A on pripravan u pripremi na lahom putu. Kaže, i takvom se djela pišu nakon njegove smrti. Opet došlo je kod imama Al-Bezara u njegovom usledu sa dobrim nancem prenoslaca. Kaže, sedmorici se nakon njihove smrti pišu dobra dijela. Pa je spomenuo, kaže men alleme in men. Alleme kaže, ko povuči nekoga, nekoga nečemu, nekakvom znanju. Naravno, koristnom znanju. E u eđra nehren. I ko Pusti vodu da teče, da bi se ljudi mogli koristiti vode. E u hafar bi'ran ili iskopana kakav bunar da ljudi mogu piti, prolaznici i svi da se koristi time. E u gara sanakhlan i onaj ko usadi palmu, bočku znači. E u bena mescidin ili onaj koji sagradi džamiju, mescid, au warasa mushafan ili onaj ko ostavi nekome mushaf da bi se on koristio time i da bi on učio s toga. I tako vam se piše nakon njegove smrti. E otterek je voloden jestagfiru lehu baada moutee ili kaže ostavi dijete koje ćemo kaže istigfar činiti nakon njegove je smrti. Ovo je znači ono što čovjek ima od koristi nakon svoje smrti od onoga što ostavi. Znači naudi su predanima 3 4 ili 7 i nema oprečnosti nikakve. Ono što je manje ulazi u ono što je veće. Pa znači ova 3 ulaze u 4 i sva taj onda 4 ulaze je ovih ovi 7 kategorija. I zato, draga moja braća, uzvišeni Allah Đelešanu je napravio vidnu razliku između učenih i neučenih. I podijelio i to. I neće isprstati i na dunjalu koji je odlikova učene i odlikovaći ih na ahiretu. Kaže Allah Đelešanu, ja ja Reci, kaže, upitaj, da li se to, kaže, mogu isporediti, kaže, oni koji znaju i koji ne znaju. I nemajete zekaru ulul albab. Uistinu će povuku uzeti samo oni koji su razumom oblareni i koji pameti imaju. I kaže Allah dželešanu: "Wa tilka al-amthalu nadribu hal al-nas wa ma yaqinuha illa Kaže, i to su kaže primeri koji koje mi ljudima navodimo, kaže, a neće ih razumjeti osim učeni. Primjeri navodi navode se primjeri u Kur'anu. Allah dželešanu Kur'anu navodi oko 40-tak ili više od 40 primjera. Primer takav, primer toga, primer toga. Odabara Allahu mataran ashab al I navodi Allah takve i takve primjere. Višeo 40 primjera se spominja u Kur'anu. I selefije kada bi učio ove ajete gdje se spominju primjeri, kaže se kada bi prošli pored te ajeta i ne bi ih razumjeli, plakali bi. Jer i je Allah dželešanu reko: "O tilke al i kaže to su primjeri koje mi ljudima navodimo. وما يعقلها الا العالمون انaje kad je te primere razumeto sim uceni pa on kad i polazi pore tog primera i ne bi shvatio pouku koja se krije u tom primeru plako bi kaze nisam ucen jer je Allah on rekova da ih neće razumeto sim uceni pa kad ga ne bi razumijao onda bi plako sam nasobom jer kaže znači je da nisam da nisam ucen i takav je bio obrazac salef Učen i onda je ta njihova učenost vodla ih do njihove bogobojaznosti navodi ibn Qatir i ehru teradžimo pčenito سبمينو داي زرارة ابن عوفا تويبيو يادن البوزنة قادي اوكوفي كاجيس داي يادنو قدانا قنعو اليودي مع صباح نماز يوجيوه آياته السورة المدثر يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فالطحر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور Fذلك يوم عيد يوم عسير على الكافرين غير يسير. Očeta ajeta što kri došodorjeći Allaha dželašanu kada se kaže toga dana kada se puhne u rog. To će kaže biti težak dan. Kafirima neće biti jednostavan. Teško im se toga dana. Kad je to proučio, kažu shehika shehkaen, ثم حرميتها. Kaže samo kaže uzahnuo dva puta i kaže pavoj marta. Od straha prema Allahu dželešanu, znajući šta je sudnji dan i kakva patnja očekuje nevidnike, na licu mjesta je čovjek pao mrtav. Šta ga je dovelo do toga? Znanje ili neznanje? Spoznao Allahu dželešanu ili je jehmo Allahu dželešanu? Nema sumnje da čovjek biva što god biva, znači ovaj uh po gledu svog gospodara, znani biva bogobojazniji kao što smo spomenuli u poznatom je primjeru koga smo naveli. Navodi se od imama Seurija, kaže se da kada bi se spomenuo sudnji dan pred njim i ahiret, kaže se da bi mokrio krv. I ovo spomenuje imam Zehebi u Esijeru u sedmom tomu. Dok mu se spomene sudnji dan, kada bi čovjek otišao vani, odmah bi krv mokri. I zbog prema Allahu Đalešanu. Strah od Allaha Đalešanu. A navodi se od omara radijallahu anhu od brda koji se nikad nikoga nije bojao, koji hidžu kad je činio došao Kurešima i kaže, ko hoće, kaže da ga majka požali i kaže da mu djete siroma, siroma ostane i da mu žena ostane u doljica, kaže da krene za Omarom. Pa niko nismo je u kreni za Omarom. Nikad se nikoga nije bojao. Kad je čuo neke ajete, kada se uče, kaže se da bi po nekoliko dana ili sedmica bio u postelji, ne mogu nikak ustati. Iz postelji. Šta je to Omara radijallahu anhu dovalo do toga? Znanjeo Allahu Čelšanu, ispoznaja svoga gospodara. A prenosi se odibnu Wahba, jedan poznati islamski učenjak, on je imao svoje dijelo koje se zvalo Ahwalul Kabr, stanja mezara ili kaburova i onega što se dešavati. Jedne je prilike, kaže, sjedio i učio je to pred ljudima, čitao tu knjigu i te hadise, i kad je čitavići te hadise, umro od straha od Allaha Čelšanu učeći i čitajući Hadise, koji govore o kapurskoj patnji, je pred svijetom. Znači, draga moja vraćo, u istinu, znanje je to koje vodi čovjeka. I čovjek koji ima znanje, ima svjetlo, ima nur i na Dunjaluku i na Ahiretu. Onaj koji nema neće ga imati ne na jednom, ne na drugom svijetu. Mora čovjek nastaviti da stekne od znanja ono što može ili i koliko je mogućnost. I nije dozvodeno čovjeku kad nauči da krije znanje. Nekad se nekome možda ne sviđa ono što čuje. Upita i hoće odgovor kakav se njemu dopada. Kao da kaže ja te pitavam, molim te odgovorime ovako je ovako, da se ja smirim. Ne. Šarijatsko znanje i istina se mora reći lijepim riječima. Da li to odgovaralo nekome i ne odgovaralo, na to se ne može gledati. Istina se mora kazati. Poslanik Salonahu Aleyhi Vosanem kaže u Adisu koga bileži imam tabarani u sveme Al-Mu'ađu mu naustatu sa verodostovanim lancem prenosilaca, kaže čovjek koji istekne znanje, potom kaže neće da govori, potome je znanje i neće da ga prenosi na svijet, kaže on je sličan čovjeku koji ima i metak, i taj metak on ga ostavlja i čuva ga i štedi ga i ne daje zekijak na taj svoj met. I u drugom hadisu kaže Allaho poslanik, alehi, wasalam, koga je zabilježio imam tabarani u Mođu'u kebiru, imam hakim u svome usredreku, sa također verodostovanim lancem prenoslaca, Kaže eju maradulin ata hunnahu ilman faketme aljmahu Allahu yawm alqiyamati min naru. Kaže svaki čovjek kome Allah dželešanu da znanje na dunyalu pa ga on sakrije i ne bude govorio potom jer što zna, kaže Allah dželešanu ga kaže na sudnjem danu zažvaljati sa žvaljama od batre. Hoće da sa sasvim hoće da ukaže ovdje da je obavezno čovjeku kad nešto nauči da mora kazati istinu i ne smije sakriti, to nije dozvoljeno. Mora kazati ono što je što jeste i u drugom badisu kaže poslanik salallahu alaihi vselem govoreći o a, čovjeku ili o učenjaku koji ima znanje i koji govori drugom ali sam se ne vlada po tome znanju kaže primjer čovjeka koji ima znanje a sam se ne vlada po njemu je, kaže kao primjer svijeće koja gori i drugima osvjetljava i drugima koristi a sam u sebe ništi i sama sagorjeva pa čovjek pića i druge, dru, dru, druge druge poučava kako će činiti i kako će raditi a sam sebe zaboravlja i onda sam sebi šteti. I to je došlo kod, u hadisu koga biliži ima Mahmed u svojom usnadu sa vjerodostanjem ljance prorestavaca, a slično tome i Buharija u svome sahihu, da će, postane, da će na sudnjem danu doći čovjek koji će kružiti oko a, jedno, jedne osobine, kaže kao magarac kada kruži, a njegova jeva će izići pole. Pa će doći ljudi pitati ga šta je to s tobom, zar ti nisi bio taj na Dunjanuku koji si nama govorio i koji si nama na hajru kazivo. A sada si završio i tako si skončio, pa će kazati jeste. Pozivao sam vas dobro, a nisam ga činio. A odračao sam vas od zla, a činio sam ga. Pa znači čovjek koji govori nešto, mora on biti taj prvi koji radi i koji se vlada po tome znanju, da bi mogao, jeli, kod Allaha Đelešanu imati nagradu i da bi mogao zaslužiti njegovu milost, subhanahu wa ta'ala. Monem Allahe želešanu da nas pouči našoj vjeri, da nam da korisno znanje, ono znanje za koje je dovio Allahov poslanik, alaihissalatu vasalam, i da nas nakon obskrbe tim znanjem učvrsti da radimo po njemu, i da se vladamo i da druge njemu povučamo i da njemu pozijamo, i da nas nakaju spoji u dženetu sa našim poslanikom محمد عليه الصلاة والسلام اي <تصفيق> دبرم اي اصحابيما اديو نسون دروشتو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير الجزاء والنداء والمجروح غاب معا وفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت Aktivna islamska omladina Linc nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broju telefona 0043-732-601-865. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم يداه يصرخ اين الزحف أين الحجان وهين الحجين وقف الطفل وحده والليالي ونصاص من حوله يجوم ونصاص من حوله يجوم